Ja, jag sitter här ute i skogen utanför Norrköping och har egentligen funderat på att ta det här samtalet med lyssnare sedan två dagar tillbaka. Det är nämligen live dag tre på livet Nostalgia och jag sitter här med Angelica Mäkenen och du eller du säger jag. ni kära lyssnare är välkomna till detta avsnitt av livepodden eh, som kommer att handla om det okulta, eh, tjusningen i att ha kläder som är historiskt korrekta som värmer attan så fint i regn eh, och även eh, funktionen av fler organ än normala människor. Precis och den som innehåller i det här avsnittet, mer organ än normalt, det är jag Angelica Mäkenen och jag sitter här med... Martin Huppe som jobbar som militär just i några dagar här. Så, vi sitter alltså här i fågelkvitter, strålande sol relativt nybadad och frukost i magen och ska egentligen Försöka berätta om vad det här livet kan handla om lite. Nu när vi har upplevt en stor del av det. Fast vi egentligen borde befinna oss innan dag ett. Innan spelstart. Ja, det blev ju lite förskjutningar av Livestart. Av diverse anledningar. Och vi kom kanske lite tätare in på vad vi ville. Så vi har helt enkelt inte hunnit köra någon innan livet prat. Men vi tänkte vi klämmer in det så här innan livet avslutas och så tar vi ytterligare ett avslutningssnack. Ja, eh, så att eh, när jag satt i en bil på vägen hit tänkte nog jag börja. Eh, jag åker alltså med samtliga fyra konstaplar eh, som alla egentligen är hemmahörande i och kring Kallskoga. Eh, de står också för samtliga kläder på min kropp, minus underkläder och kängor, för att de jobbar så. Ja, jag har hört talas om att de äger väldigt mycket uniformer, de här konstdaplarna extrema mängder, så extremt så att byxorna är lite lite stora medan kavajen vapenrocken och så kommer jag få efter det här livet för att de inte passar herrarna helt enkelt, men de har köpt på sig dem för att det är fint med korrekt klädsel när man är på historiska live. Och för att de hittade dem någonstans så bara, det där ska vi ha Har det... någon plats i dem ja, nej, nej, men vi kanske känner någon. Lite så, ja nej. Vi kan också nämna här Shoutout till Vissa personer som då är Lite mer uniformsfetischister Än andra Som åker hela vägen till livet Vinkar lite till några Sätter sig i bilen igen Åker samma sträcka och dyker upp några timmar senare Livestart men ändå på natten eh, På grund av två hattar det, det var dedication Det var, ja Och då fick jag också en väldigt fin hatt också istället för den klassiska båtmössan. Som också den var väldigt fin. Sant. Mer strömlinjeformad om man till exempel ska gå tät terräng har jag märkt. Mm. För sån klassisk mössa med skärm och någon form av satellit på huvudet gör ju att framkomligheten är lite sämre. Ja Vi var ju ute och jagade svamp igår kväll natt. Just det. Det var spännande. Kanske inte riktigt den svampen jag hade förväntat mig att hitta. Nej, trodde du att den skulle vara större eller mer annorlunda? Jag tyckte att den var lite svårhittad kanske. Ja, det kan jag köpa. Det här med props på live. Jag vet inte om det har funnits ett stort helt avsnitt om det. Annars är det lite tips. Ja, faktiskt. Nej, men När jag kom hit så åkte jag med i en bil från Örebro. Vi var väldigt glada. Hade dock lite, lite olika förväntningar i bilen märkte jag. Jag var ju ganska taggad på det här med det okulta möter, 30-tals sjukvård. Medan andra var mer inne på det här smygeriet. Vilka hemligheter är det som finns på den här kurorten, Empetorps, där vi är extrema mängder, både i mängd text och även tecken och annat kan jag säga, finns det på plats så här när vi har upplevt en del av livet? Ja, det kan ju knappt vända på en skiva i baren utan att du upptäcker ett gömt brev eller en konstig symbol. Och eh, vi kan ju kanske erkänna att det har skett en upptrappning i antalet inbrott på det här livet. Det tror jag tror att polisen just nu snittar sådär en 20 eh, olika stulnanmälningar per dygn. Eh, ja, det är nog till och med lågt räknat. Eh, det klassiska är annars eh, man sätter sig bredvid någon som man knappt känner eh, för att sträcka sig lite lätt över, eh, samtala med en kollega bakom och fiska upp en dagbok eller liknande ur personens antingen rockfika eller väska bara. Ja. Så kan vi dela att patienterna har kört ganska hårt på den här. Om du distraherar någon då kan vi gå igenom deras rum. Ja. Och sen vänder vi upp och ner på allt, ställer allting tillbaka och så tassar vi snällt därifrån. Det låter väl som en underbar <laughs> det är framförallt sån teambuilding som ja. för er som ändå är här för att bli friska. Ja, precis. Det låter ju klokt. Vi utvecklar definitivt våran vårt kamratskap. Ja. Och våran Ja, så ska man säga, konflikt med sjukvårdsteamet har ju allt eftersom trappats upp ganska rejält nu. Ja, det är också det där att i början då var det så att där går den och pratar med den, ja. där går den ner till sjön. Kanske för att bada, märkligt att den inte har någon handduk. Nu är alla ögon på alla <laughs> åt alla håll. Vilket är, det främjar ju spel kan vi säga. Just nu kan alla karaktärer på det här livet diagnostiseras med peronea tror jag. Det är nog alldeles korrekt i ett taget så. Eh, med tanke på den tilltagande vinden eh, så antar jag att vi ses eh, om ett gäng timmar. Eh, förmodligen vi två och sen en eller två deltagare. Ja, och kanske i en bil då? Om förmodligen, ja. Eller i något hus med stängda fönster. Det är sant. Här sitter jag, Angelica Mäkenen, i en bil utanför livet Nostalgia. Och med oss så har vi... Jenny Rangford Montgomery. Som har lajvat hur länge? Svår fråga. Jag har lajvat under kanske 7-8 år i tidig 20-årsålder. Och sen har jag haft ett uppehåll på typ 12 år. Och nu igen, sen mars har jag satt igång. Så jag har lajvat i några år och sen lagt av ganska länge. Mm. Vad va fick du ta upp live som hobby igen? Helt ärligt, en skilsmässa. Eh, där jag någonstans insåg att nu måste jag hitta vad som är jag igen. Och då började jag plocka upp lite så här gamla hobbys jag hade haft, varav live är mm. Så jag åkte på prolog. Det var liksom startskottet här i andra mars eller vad det kan ha varit. Det känns ändå som ett ganska stort hopp att åka från att inte ha varit på några live till alls till att åka till ett live-konvent. Ja... Fast det var nog inte, alltså jag hade ett väldigt, väldigt luftigt schema på prolog. Och där det mest, för mig så var det så här: åka dit och se om några av mina gamla vänner är där. Och det var de ju, ganska många. Så, mm, så måste det var jättehärligt. Det var jättehärligt var det. Och så insåg jag att jag tycker ju om det här, varför håller jag inte på med det här mer? Mm. Och eh, vad har du förväntningar på det här livet som vi ska sätta igång med nu? Det här blir mitt, egentligen mitt livs första riktigt stora live som liksom pågår under så många dagar. För förut så har det varit så här en dagslive, eller en kväll, eller så där. Men, men nu blir det, det första där jag liksom ska vara i roll ja men under liksom ett par dygn. Så det ska bli jättespännande framförallt att se hur, hur jag reagerar på det. För det har jag aldrig gjort förut. Men sen har jag förstås liksom mycket förväntningar runt vad min roll ska få uppleva. För både jag och min, min särbo Mikael vi har liksom valt att plocka delar av anhörigas liv och baka in i våra karaktärer. Och vilka karaktärer spelar ni på livet? Vi spelar översjuksköterska och överläkare paret Rosens. Rosen. Så vi är ett giftpar som eh, har kommit ifrån Tyskland för ungefär tio månader sedan. Vi är svenska från början men vi har varit i Tyskland och forskat under ganska många år. Och nu har vi kommit hem och gift oss. Och vi har väldigt uppenbart en bebis på gång som är mycket mera på gång än när vi gifte oss. Vilket är lite grann av vad folk häcklar oss för här. Men det är bara spännande tycker vi. Och här ska vi då. Både ha hand om det normala patientarbetet men också bedriva forskningen på Emtetorp. Mm. Vad, vad har ni för tema på den här forskningen och vad ser du fram emot med? Det är ganska liksom ändå tidstypisk forskning där vi har börjat att forska lite grann på eh, vad man skulle kunna ha för alternativa behandlingsmetoder för att framkalla chock hos patienterna. Och de metoder som har funnits tidigare, de är ju ganska mycket biverkningar på Så nu undrar vi om det inte går att hitta någonting som är lite snällare för patienten. För det är ju ändå medmänskligheten som, är, som driver oss. Liksom. Mm. Men mer tänker jag inte säga, för då kanske du vet vad du ska... Vad jag som patient på det här livet är utsatt för. Mm, precis. Utsatt, det var ju ett hårt ord. <laughs> Medmänsklighet var ju det, det som drev mig. Det jag har sett hittills har inte ingivit så mycket eh, tillit till eh, kurorten här. Nej, men det var inte Entetom. så vi menade det. <laughs> Nej, det kommer nog att bli bra ska vi se. Vad vill du få ut av den här live-upplevelsen? Så dels så är det lite grann det här att få sätta mig in i... Min, min gamla farmor började jobba inom... Psykiatrin på Beckomberga 1932. Så det är ju hennes gamla sjuksköterskeförklä jag har. Och liksom så där. Så det är lite grann dels att, att få återuppleva- vad hon kan ha varit med om. Och det är nog det som, som driver mig i mitt levande. Alltså jag är inte särskilt intresserad av- liksom att vara i karaktär, vara, roll- så där, utan det är lite grann det här historiska återskapandet som är den stora grejen för mig. Det är jättemycket förberedelserna att läsa på om vad var det för behandlingsmetoder som var vanliga. Och hur såg kläderna ut? Hur såg könsrollerna ut? Hur såg familjebildningen ut? Alltså de sakerna är nästan det stora för mig. Sen när själva livet kommer, ja det är kul. Absolut, men det är inte det som är liksom... Det är inte det jag kommer att ha med mig mest ifrån. Det jag minns mest i alla dessa förberedelser jag har gjort. Ja, så man kan säga att för det är research researchstadiet och pussel och hantverk det som egentligen driver dig i den här hobbyn? Ja. Jo, nej men visst kan man säga det. Mikael kallar det för att vi är stufflajvare, jag säger att vi är förberedelselajvare. Jag och Mikael, vi träffades på prolog för första gången. Och det var där vi liksom började diskutera. Men vad finns det för annat man skulle kunna göra? Och det vore roligt att göra någonting tillsammans. För vi, ja, men vi klickade ganska bra och blev kompisar väldigt fort. Och då hittade vi nostalgie. Och tänkte att men det här det låter jätteroligt. Och just att liksom få, få plocka svensk sjukvård från 30-talet. Och då sa vi att ja, men det, det kör vi på. Och sen så sa Mikael... Ja, någon månad senare att ja, men skulle du kunna tänka dig att ta ett par bilder med mig som vi skulle kunna ha till nostalgia. Men jag skulle behöva det till annat jag ska göra också. Så jag skulle behöva ett bröllopsfoto. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på det? Du, du är den enda jag känner som är galen nog att ställa upp på det. Ja, nej, men absolut. Så är det är klart att jag är galen nog. Vi kör. Och sen så växte det här projektet lite grann. Jag tänkte någonstans i mitt stilla sinne att det blir ju så. En, någon, snygg klänning och en snygg kostym och en kyrkport och en polare med mobilkamera. Men det blev en fotograf och fyra och en halv timmes fotograferande i en kyrka och på en museijärnväg och i 20-talsstil 30-talsstil, 40-talsstil 50-talsstil. Det blev en veteranbilsmarknad där vi lånade en bil och satt i och tog kort. Och... Det blev 5600 bilder. Visade det sig den där dagen. Eh, vilka av ungefär kanske 150-tal jag har sett på Facebook? Ja, något sånt har vi nog lagt ut. De är vi, jättefina. De är fantastiska och det är ju liksom, man får följa hela den här historien av Evald och Elisabeth då, när de kliver av båten i Göteborg, när de kommer ifrån Tyskland och när de... Gifter sig i kyrkan och åker på bröllopsresan och så småningom. Och nu blir det ju lite grann en spoiler. Så under det här livet så kommer det ju att komma en liten son. Så det finns till och med dopbilder på honom som kommer att komma efter livet på Facebook. Så det, ja, det, det blev lite förberedelser om man säger så. Och där någonstans mitt i alltihopa så insåg jag att vi trivdes ju ganska bra med att vara gifta med varandra- så vi kunde ju i alla fall försöka att, att dejta varandra. Så nu fick jag en pojkvän på köpet också. Fantastiskt smidigt. Mycket bra resultat utav alla <laughs> Och de här rollerna som ni har nu- skapade ni dem från grunden- eller fick ni dem tilldelade av AR? Eh, rollerna fanns ju som förslag- att man kunde spela överläkare och man kunde spela översjuksköterska och man kunde spela sjuksköterska så vi lämnade nog in av ja, tre förslag på liksom roller vi ville ha och jag ville verkligen vara sjuksköterska så jag skrev översjuksköterska översjuksköterska och sjuksköterska som förslag för det fanns bara två sjuksköterskeroller. och sen så skrev vi som förslag då att vi är ett kompispar så, för det var vi på den tiden då som verkligen skulle vilja spela ett gift läkarpar. Och då hade vi förslag på namn och lite bakgrundshistoria. Att vi hade kommit ifrån Tyskland och att det kanske eventuellt hade hänt någonting. Så att vi var lite efterlyst och var tvungna att sticka lite snabbt därifrån. Och det köpte är rakt av. Så vi fick egentligen tillbaks så gott som samma text som vi hade skickat in. Det var lite tillägg på den bara. Och sen så har vi liksom under några veckor nu amen, utökat vad vi, vad vi vill ha för historia. Vi har pratat ihop oss med några andra och liksom hittat på mer runt omkring alltihopa. Och nu har det ju gått sådär en fem timmar av livet. Ungefär tror jag. Ja, något sånt. Hur känns det så här långt? Riktigt bra. Eh, i morse så var jag nästan så sådär att nej, orkar inte. Jag vill inte packa allt detta. Jag, vill inte, jag har inte förberett mig nog. Och jag har inte den. Och jag har inte det och jag har inte det. Och det var en bok jag ville ha som inte hann dyka upp för att den var restad och sådär. Men sen när vi kom hit liksom träffade alla människor alla är så himla fina och uppklädda. Och, ja, men då kändes det ändå som att men det här, det blir roligt. Och så började vi ju livet med middag så att säga och jag kände att jag satt där var väldigt tyst och hade svårt att komma in i karaktär riktigt och... men jag, jag lyssnade lite runt omkring och sen droppade folk av och så blev vi sittande ja, två utav läkarna och jag och började diskutera olika nya mediciner och då då var det roligt helt plötsligt och nu här på kvällen så är det ju några av patienterna som som faktiskt har visat en liten sida som man inte hade förväntat sig. Alla verkade så väldigt välartade och ordentliga vid middagen. Men nu börjar det dyka upp saker här. De ligger på barken och tittar på stjärnorna. Och ja, så det här det, det har potential att bli riktigt spännande. Mm. Jag har också hört att en del av patienterna kanske har lyckats få tag i förbjuden alkohol. Ja, det luktade då så i alla fall. Hur kommer översköterskan reagera på det här? Det gjorde hon kraftfullt, skulle man kunna uttrycka det som. Hon var inte särskilt glad åt situationen och hon har nu faktiskt lyckats tvinga upp dem och i säng. Men det verkade smitta av sig. För även patienter som inte luktade alkohol låg plötsligt på marken och tittade på stjärnorna. Så. Mm. Det här det, det blir rapport på ronden i imorgon kan jag säga. Ja då har det gått ett dygn av live ungefär och jag Martin Höppe, sitter här tillsammans med Nils Kordes, arrangör, jättekul att få vara här. Ja vi har gömt oss lite i en stuga ovanför köket här. Och det har hänt en hel del grejer, eh, så du kan egentligen få i korta drag eh, berätta lite vad som hände från spelstart egentligen fram till nu. Mm. Men man kan säga egentligen att första dagen när vi startade spelet så var det med middag och då var det allmän socialisering som skedde och folk började bekanta sig med varandra, rollerna framförallt. Och sen från och med idag, fredag, så har alla rollerna gått ut och sökt sina intrigspår som vi skickar ut på förhand- och det visar sig att alla har olika pusselbitar så det har varit fantastiskt att försöka peta folk i rätt riktning för att sammanfoga rätt roller för att det ska bli allt intensivare och nu har brottsvågen utbrutit. Ja, för att komma till rätta lyssnare här så jag spelar alltså en soldat och du spelar? Jag spelar en krigsveteran. Det här är ju ett live som handlar om en kurort där patienter får vård av Lottakorn och Röda Korset. Så det finns ju schemalagd behandling av olika slag, experimentell och mer traditionell. Och sen utomstående aktörer som polis och militär som är i andra syften. Ja, för att det är väldigt praktiskt. Det finns badplatser och framförallt en badplats som ligger väldigt bra till från... Ja, kurortens eh, sida då. Så att där spelar ingen roll om man är där och badar. Eller för att eh, kyl på någon. Eh, så händer det väldigt mycket kring att det kanske är någon patient som är där egentligen. Men det kommer en massa andra personer där som är där för att svalka av sig värmen. Eller bara för att eh, spetsa öronen helt enkelt. Det är en av som är så fint med det här live Just för att det är ett mysterie spion live Och alla livare är med på det. Så alla smyger på varandra eller går ut... –i dåligt väder för att komma undan lite och ha hemliga möten överallt. Det har varit extremt mycket sånt även från oss militärer kan jag säga. så här. Ja, men tar du och höjer rösten lite här och föreslår någonting för en läkare till exempel– –så kan vi andra kolla i den här anteckningsboken som lite lägligt sticker upp ur en läkare– –eller ligger på ett bord eller så. Ja, men det är väldigt mycket så. Och det är så skönt att alla deltagare spelar för att förlora. Man bjud, alla, alla bjuder väldigt mycket på sig själva så det blir väldigt intressant spel. Och folk håller inte tillbaka på informationen så som det kan vara ibland. Utan från arrangörsperspektiv så har det fungerat väldigt väl med intrigspåren att hålla igång lajvarna. Mm. Ja, för det var lite precis eh, som vi pratade om innan vi startade intervjun här att... Det har varit en hel del live i år eh, som har lidit av för få deltagare helt enkelt. Det här känns det inte. Om det var så att ni hade en, en dröm om fler deltagare så känner jag i alla fall som deltagare inte alls av att det saknas folk. Om man säger så, det är levande samhälle, levande liten kurort här. Mm. Så som vi gjorde var ju <coughs> så som vi gjorde för att lösa lågt deltagarantal eller högt deltagarantal var att vi hade färga rollkoncept som vi sedan skrev intriger till och sen kunde vi på arrangörsnivån nästla ihop olika roller med samma intrigspår. Så att oavsett om vi är 20 eller 40 så finns de här nästlade spåren som ändå binder ihop folk så det blir aldrig att det känns som att man är ensam eller sådär. Så jag tror att det kan vara en av en av våra lösningar på det här problemet. Mm, ja, nej, för att Ja, alla brev vi får till oss eller telegram eller vi hittar eh, ja, men om no korrespondens av något slag. Eh, det är väldigt bra gjort samt att ni har en skrivmaskin på plats och då menar jag alltså en sån skrivmaskin som man inte sover så gott i rummet brev eh, Så att ni, ja men utefter hur vi deltagare eh, löser eller inte löser grejer så kan färska telegram dyka upp i spel som faktiskt är precis skräddarsydda mm. efter vad som just har hänt eller vad som precis är på väg att hända. Mm. Eh, just för att ni kan fixa sånt i spel och ta med ut. Så det är himla fantastiskt att vara här som deltagare och njuta av det här helt enkelt. Det är jätteskönt att höra. Och det är skönt att höra också att det fungerar att vi en och delade upp oss på de olika grupperingarna. Så varje gruppering har åtminstone en arv som kan hålla ett öga lite på hur saker och ting utvecklar sig just för det du säger. Att kunna vara med och skicka ett telegram eller nudja någon som inte riktigt har hittat den där hemligheten som gärna skulle hittas, och sådär. Ja, och även när, ja men Pierre som en av arrangörerna här eh, han påminner gärna våra roller i sin roll bara då, naturligtvis om att till exempel den sjuksysten jag tog med till bordet idag. Att hon har minst en festman hemma i stan och så där, Ja, det är jag väldigt medveten om förklarade jag. Men då var hon ju ganska nära. För sen så fort hon sprang iväg så ville jag ju jättegärna kolla den där anteckningsboken. Jag hade fått sett ett uppslag av. Ja. Inte alla de här sidorna hon hade bläddrat igenom. Just så. Och det är inte så att vi behöver trycka på jättehårt. Utan Live har varit väldigt duktiga på att... Själva söka upp spår, eh, så det är ganska mycket som förs igår som vi kör inte har någon aning om. Så det ska bli jätteintressant att se hur det utvecklas utvecklar sig under kvällen och framförallt under morgondagen som är sista dagen. Då kom, kan det verkligen balla ur, känns det som. Ja, fullt medveten höll jag på säga, men det är inte alls. Men det känns som att det kan gå åt väldigt många olika håll i alla fall, ja. Mm. Det var som vi sa i början, när frågan kom om vi har någon slutscen planerat. Och det kan vi inte ha, för vi vet ju inte vilken gruppering kommer få som den vill eller vilken enskild roll kommer få som den vill. Men vi är ganska övertygad om att på slutet så kommer någonting stort hända i alla fall. Mm. Bara om inte annat för att alla släpper sina spärrar. Ja, det är nog mycket möjligt. Nej, för att jag hoppade på, också som en sak vi pratade om precis här innan vi startade inspelningen, att jag hoppade på för att det saknades militärer och det var så här, vi behöver en liten, en liten styrka med med militärer här på plats. Eh, snälla, kan du ställa upp. Och en av de som spelar poliser här, Kenny... Han eh, hörde av sig via Facebook där. För jag har levat mycket och arrangerat tillsammans också. Att jag har en komplett <hör> uniform. Snälla, det blir kul att med på livet. Eh, så jag har ju inte så mycket egna intriger. Men det funkar extremt bra. För att alla har så mycket intriger som har varit peppade om med länge. Eh, och dessutom då... Eh, som du säger, extremt invävda i varandra så får man ett brev så kan man ge sig på att minst en av namnen som nämns eller någonting finns i brevet om man bara kikar lite på grannen eller frågar sig runt och sådär. Så det funkar väldigt bra. Skönt att höra och det är också en förtid med att det inte är så många. Man kan fråga runt bland de andra lite diskret och det hinns med på en dag liksom. Mm. Så kul att höra att det fungerar så bra även från deltagarperspektiv. Eh, ja, eh, som sagt öppen, öppet slut eh, på något vis så, men är det något drömscenario nu menar jag inte slut, för det vill jag verkligen inte höra som deltagare här och inte <laughs> Enki som står där och håller ut, ut ljudutrustningen heller eh, men har ni, om vi säger så här eh, har ni flera av de här öppna sluten har ni flera som ni har planerat för eller har ni egentligen så att vi kommer att prata ihop oss en, två timmar innan- och då löser vi det där på plats. Mm. Vi har ju, så att säga, ett antal föremål- eller saker som deltagarna kan göra och lösa. Och då har vi sagt, kom till Arr. Så diskuterar vi det här lite- och där får vi en förvarning. Men exakt vilken vad som kommer att hända- vet vi inte förrän, oh som du säger, kvällen- Innan vi bryter, skulle jag tro. Och då blir det väl ett ihop improviserat armöte som vi, där vi försöker väva ihop allting. För vi vill ha ett ordentligt avslut på livet på ett eller annat sätt. Mm. Eh, det har varit ett live förra året. Eh, Nödda deltagare, en hel del det här igen. Eh, är det en serie som kommer komma, kommer det komma ett tredje, kanske ett fjärde eller kommer ni utveckla, eller liksom utvärdera efter det här livet och se vad som kommer i framtiden. Mm. Rättelse var två år sedan, vi körde Mysterium Tremendum. Det stämmer, mm. det stämmer. Eh, och efter det så var arrangörerna alltså utbrända. Eh, så tog vi två års paus och körde brev Live, som mm. också är i den här sättningen som binder ihop de här två liven. Efter detta så kommer komma operation Java 2 Mm. Det fick jag reda på på en Gotlandsfärja. Mm. Så sprang, ja, den gruppen jag var där med sprang in i Jean-Pierre Och så vet ni vad. Och då var det faktiskt livepoddens egen Samuel Pontén som fick höra där och då också och var väldigt nöjd med att det kommer en fortsättning på projekt Java Men med det sagt så alla i Brukebaljan brinner ju för tidseran 2030-40-tal och även den här Lovecraft, kthulianska mysterier, spion, thriller ty typen av live så jag vill inte lova något men jag kan nästan garantera att det kommer en uppföljning, en lös uppföljning som alltid så man vill inte tvinga ihop att man måste vara med på första livet mm. för att förstå det andra och så vidare. Så mm. det kommer nästan garanterat.